що могло стати в пригоді. Не думаю, що він випадково дозволив мені побачити, що робить те дзеркало. Він, мов би, вважав, що я маю право зіткнутися з Волдемортом віч у віч, якщо тільки зумію. Так, Дамблдор – справжній псих, гордо сказав Рон. Слухай, ти мусиш швидко видужувати. Завтра бенкет на честь закінчення навчального року. Очки вже пораховано, і Слизерин, звичайно, переміг. Ти пропустив останню груз квідачу, а без тебе Рейвенклоу нас побив. Зате їжа буде класна. Цієї миті з'явилася мадам Помфрі. «Минуло вже майже п'ятнадцять хвилин. Негайно виходьте!» – рішуче звеліла вона. Тієї ночі Гаррі добре виспався і на ранок почувався майже здоровим. «Я хочу піти на бенкет», – звернувся він до мадам Помфрі, яка складала на столі купу його коробок з цукерками. Мені вже можна, правда? Професор Дамблдор дозволяє тобі піти, осудливо промовила вона, мовби професор Дамблдор не усвідомлював, якими небезпечними для здоров'я можуть бути бенкети. А до тебе тут ще один відвідувач. Добре, сказав Гаррі. І хто? Тієї миті у двері боком пропхався Гегрід. Коли він опинявся у будь-якому приміщенні, то завжди видавався занадто великим. А він присів біля Гаррі, глянув на нього і зайшовся плачем. «Це, це все, все моя клята помилка!» – ридав він, затуляючи руками обличчя. Я се розповів тому мерзотнику, як пройти повз флафі. Я розповів йому. То було одне, чого він не знав. А я йому взяв і бовкнув. Ти ж міг загинути. І все через оте драконяче яйце. Я ніколи більше не буду пити. Мене варто звідси гнати, щоб я жив з маглами. Гегриде. Гукнув Гаррі, якому важко було дивитися, як велетень здригається від щирих ридань, а його бородою стікають величезні сльозини. Гегріде, він би все одно якось довідався. Це ж Волдиморт. Він довідався б усе, навіть якби ти йому нічого не казав. «Ти ж міг загинути, – ридав Гегрід, – і не називайте ім'я». «Валдеморт!» – вигукнув Гаррі, і Гегріда це так приголомшило, що він перестав плакати. «Я зустрівся з ним, і не боюся називати його ім'я. Гегріде, прошу, заспокойся. Ми врятували камінь, і тепер його вже нема, і ніхто ним не скористається. Візьми шоколадну жабку, У мене їх повно». Гегрід витер долонею носа і сказав, «Файно, що ти нагадав. Маю для тебе дарунок. Часом не канапка з горностайною, ні?» Стурбовано узвався Гаррі, і Гегрід нарешті ледь усміхнувся. «Нє, Дамблдор учора дався мені вихідний, щоб це всього позбирати». Ну, звісно, він мусив би мене вигнати. Але маємо те, що маємо. На, візьми оце. То була чималенька книжка у шкіряній оправі. Гаррі зацікавлено розгорнув її. В ній було повно магічних фотографій. З кожної сторінки до нього усміхалися і махали руками його мама і тато.